إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونطوب إليه ونأوذ به من شروع أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده له فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وطقاته ولا تنوتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسه واحدا وخلق منها زرجها وبثا منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأخوة من الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيلا يُحْلَهْ لكم أَعْمَالَكُمْ وَيَفْلَ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعض فإن أصبقى الحديث كلام الله وخير هذه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور مختتاتها فإن كل مختتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Mühtərəm Müslümanlar, ən bir istəqvallı mallı çağırdı. Müslüman üçün ən dühün məsələlərdən biri onun haq üzəndə sabit olmasıdır. Və bu Peyğəmber sallallarsan dualardan istəyiləyənlə biriydi və əkin tövsiyyələrindən də biriydi. Bir gün Peyğəmber sallallarsan, yarı biri gəldi ki, yə Resulullah, mənə qədşiyyələ. Ən nəsiyyətdir. Peygamber əsasən buyurdu ki, diyinə ki, iman gətirdim və düz yolda olmaq. Və düz yolda olmaq Allah əsmaqlar və təlifindən neymətdir. Lakin Düz yolda o adam olur ki, kim istəyir onu və Bu işləri şəhliyət qoyduluq qaydalan olur. Allah Əsələ ve Peygamber sallallahu aleyhi və qoyduluq qaydalan olur fəddə düz yoldan çəkildirən küçüklər də çoxdur. Resmeseler, şüphələr, şəhərcələr və en böyük sebeplərində mühterem Həssi ki, insan bu yollardan çəkəndir, aparır zəlalətə, dilətə. Dəstəli, dəstəti, höz dəstələrinə böyük şərab tə aləmi. Salah olsun. Allah məhəbəti şəriətindən olmaq. Və zənnli ümmiyyətlə təvabi. Ona İslam, esası elmdir, İslam'ın birisi elmden biridir, ona göre İslam'ın kala, İslam'ın emri deyip ki sözden ve emelden kala, elmden birisi müşakman gelip öğrenem. Ondan sonra, bu, qaydadır. Yani ben nasıl bir bu qaydayı rayet elemesem, yani öğrenmeyip hisan edesem, Azərçə uğrayacaqsəm. Bən kələk səbəblə budur Məktərim səhələ Allah, cahillik. Cahillər Peyğəmbərlərin düşmənə olub səbəblərindən, alimlərin. Cahillik manidir, insanı haqqı qabıl etməyə. Ona Allah səbələrlər. Lan heyvanlardan da pis yolda olanları bir cahillər, hansı ki? Hakkı işlilər, kabul etmələr, haqı tercihililər əsait. Və bu, ən böyük səbəbdir insanın hak yoldan ışmağa, ən böyük səbəbdir insanın insan, insan Peygamberlərin yoluna qıbərsizdir, cahildir. Çünki ən böyük dərməkçilər, dini getirenlər Peygamberlər olur eğer insan onların yolundan faydalanmasa, cahil olsa ve onların adından tanışsa, ancak çoğulayacak. Peygamberlerin devleti o adamı apara bilər ki, o adam tanışa bilər ki, kim bilir, öğrenir, ondan sonra? Elim ile heladan varlığa götürmeyi lazımdır. İsmail serebinin hayatına alimler, Necə başlayırdılar? Ən birisi Qurana əcdələdirdilər. Ələ uşağımızda. Sonra təbii ki o vaxt yox idi. Biri elmə gedirdi, hamı bir şəhərdə alırdı. Sonra obisi elmə gedirdi, daha şəhərdə alırdı. Yollar rahat deyildi. Və nail olurdular böyük elmə. Vələ ki, indiyisə o elm kiymət, kiymətlər vərdən gözləndə düşür. Və bəzlər ki, əsrə ilmahın özün alimsə, Allah-uqam fəhə sənə al, özün oğlu başa düşdür. Dür də yeri var, oxumaq uh, da özün, elə şeylər varsa alimsiz, qazanmazsan, qalimləm hizlətin olmalıdır. Onun qələ Allah-uqam fəhə sələb əhlədnikəm, inqutullə qalibun. Bilmədiq şeylər çikirəndə soruşun. Onlar da alimlərdir, bilmədik şeylərdir. Qədər insan çox təsir ki, indikə eləmdə deyib alimlər, bir dən ikitap oxuyanlar sonra alim olur. Bilməl artıb bilənlər, o, o, o bilməyənlərdir deyib. Mən bilirəm, Subhanallah. Qaqırsa, <gülüyor> da alimlə oxuyur, heç nə. Fikirlə, ikitap et, alimləndir oxumuyur. Qələbən bilməyək, heç vaxt. Qələbən deməməz, mən bilənlərdənəm. Əyalıq düzə o cahildir, bu dəliqmiş o cahildir. Həmçinin cahillik Peygamberlərin yoluna, cahillik həmçinin növləri çoxdur, həmçinin şəriyyətdən, sərhid, əqidəsindən, nəhəcindən şəri qaydalarına, şəriyyət əsas şəriyyətin əsr məqsədi, necə dəliqləri götürmək, hansı qaydadan düşmək, Gördünə gələr, insanlar bu harbəyə məsələrdə cahil Və hamçinə en birisi sebebdə yoldan düşməri, lobunu böyü en birisi sebebdə cahil dər. Həmçinə əfələm Allah, insanı düz yoldan çıxarır, həmçinin həqlini aşmaq, bəzi məsələrdə vəyə əzgəlsiz olmaq, məsələre əzgəlsiz yanaşmaq. Bəbəli kem-i rəhmələllər buyurur, en böyük də biri insanın yolda çıkmağına, cahilliyinə zülümdür. Zülüm yani afisizliği. Qiməli, hətti aşmama, orta yolda olma ve həmçinin ardlı olma, park yolda olmağa böyük sebebədir. Ve biz bakılacaq, ahl-i kəbə zəlatı düşməyində, hətti düşməyində, həttini aşməyində, Allah-u Fakir buyurur وَمَقْتَلَفَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْضِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ الْآيَةِ الْإِمْرَىٰىٰ سُولَىٰىٰ تُرُجَاءَ Allah-u buyurur ki, Şehrin işlərə edin gelenden sonra bu pahıllıq ve cahillərini aşma, onların iqladını saldı. Herşeyi mühterem üsallamallah, Haq yoldan, şüman də bir dində şiçikmək? Bir məsələnin bütün oldu şiçikmək? Və bu da cürbəcürdür, bunun növləri var, isimləri, bəzləri görürsən şəxsləri şiçirdir, ölləri və ya Peygamberləri, salifləri və ya bəzləri dində şiçirdir bir məsələni? Bu da parıq insanı düz yoldan çıxardır, fikirlərində, əməllərində, Özücə yolda çıxma nədir məyli? Biz yolda çıxmaq insan həm özün təhlükiyyəti, həm cəmiyyəti. Peyhəmbər sağlasın buyurur, sizdən babasçıları həlak edən dinli-dinli məsələlərdir şirkətlərlər, şirkətlərlər, şirkətlərlər yoldur. Həm ki, Məhsələm, Allah, dünyaya bağlanmaq, dünyaya çox bağlanmaq, Görürsen esas sebeplerden olur, insanın düz yoldan çıkmağına. Her adam dünyayı közmür. Görürsen insan düz yolda olur. Lakin dünya çok olanda çaşır insan. Bu da sebeplerdendir. Dolayısıyla görürsen hatta o insan evleri meksebi olur ki dünya, belki dine, Hüseyin onları köme edeyim. Dolayısıyla dünyaya, öde ödüne öz köme qatrınız üçün. Həmçinin səbəblərdən, həmçin səbəblərdən özündən qatı olmaq, qurullanmaq, gözdən biri nəsə eləyib? Deyim, mən çoğun cəzərdən belə şeylər demişəm. Özündən tətibli olmaq. Öz nəfsindən. Öz nəfsini görməyib. Bu insanı, bu hal insanı hət yoldan sardıq. Hətta alimlər, təbii zəraq alimləri, zərarıq düşən alimlər bu səbəbə gələr səbərlərdən biri olub. Məsələn, baxılıq, hətta təfsirçilər qanaxşəli mühəfəzəliyidir. Necə özlü təhrifli təfsirlərində, təfsirdər. Qəyətlə səraffat və razı, təfsirinin dağıtını qoyub, məxati hülğəy, qeyfin axşalları. Haqqın qeyb-i nəşə Allah Allah qanata adadır. Ona görə əbət həyyət deyir ki, Rahimullah takrıraqın hər şey var. Həmçinin məhtərəm üsənullah, həmçinin səbəblərdən və həmçinin insani hak yoldan çıxardığı takdın, bəz hissəsini götürür, bəz hissəsini təmkiləmək, ömrək temə edir Rahimullah. Şifrinə düşmək səbəblərdən də ən böyüyü ya haqqı tərk etməkdir ya da səbri tərk etmək. Haqqı tərk etmək və ya səbri tərk etmək insaf nə edə bilər? Hər kinsərlərdən hər kinsərlərdən düzəltə bildiği ki, onlarla yaxşıdır. Məsələn elə ki əslən bildiği əhlinə yaxşı al əmanətlərini Allah Nə gələsə onlar vələ anlanırlar Seyyid-i Kutubuna? Nədədir? Fırkın onlardan qarşı, anlanırlar ona. Və lakin bilmirlər ki, əqidesinə baxmıyırlar şəxsin. Əqidesinə baxsalar, küfrün, nə gələ küfr toparlar. Təbii çox, bir də təhliləridir. Və lakin, dərc məsələrinin kör olmaq, insanı gözələk yoldan çıxardır. Həmçinin şifə qalır insana, həmçinin ötərim, sən ola İslamın məqsədləri bilməmək, İslamın məqsədini bilməmək, əsas məqsədini. İslam gəlir, əsas məqsəd nədir İslamda? Gəlir insanları zülmətlərdən, bir dəmi zülmətdən yox, zülmətlərdən nura çatmaq. Nur, məni nur Hət, bir dəhət bir ədə ona görə, lakin vahid çoxdur. Ona görə Allah s.ə.q. buyurur ki, Zülmətlər, lakin bir-ki nura çıxatmaq, nur təkdiri, təkdiri Qurankəndə. Qaq binəyədir, amma təbəvə çoxdur, əsas məqsəd budur. Lakin bunu çıxatmaq, məcburiyyətlə olmaz, insanları öldürməklə, və s. və s. İslam gəlməyir dini yaylağı insanları öldürməklə. O, başqa məsələrdir, o cihablar, orada məksəb başlayıb, tamamən. Biz ki, öyle Peyyamber sağa sən, kafirlərlə böyüşəndə Müsləqandan qala, birisi o sağaq hücum eləməsdir, birisi təkəm dəyərdə İslami və eğer qabud eləməsi öz onda çizgi verildik ki, yəni, ayrılır və ya illik bənzər, kubre 300 doların. Amma da şuram deyil. Oğlu deyə onlar İslamı qəbul olar da pul Olar İslamı qəbul etsələr vəziyyət pul almacaq. Zəkat alınmacaq, vəsait-vəsait. Bu zülm deyə taxlar yaşır. Amma ki nə deyirlər? sizin dininizə toxunmacaq. Olar dinləndə qaldılar. Cəhillər düşmüşdələr. İslam qəbul edəcəklər mənə. O isə də küçülük o. Gəhək ya hikmə gətsin ya da oturur elə böyüləsin bizdən üçün. Həmçin məhsələm səhəllər, din ümumiyyətlə gəlir, insanları qorusun, insanların malını, namusunu, canını, qısar qorusun. başqa tür dini vəzfilir İslamdə öylesinə. Hətta -hı, çoxlar olsa bələ, hətta heyvan, İslam qədana hətta heyvanı Hər şeydə İslam bir əmr-adili olmağa vaxındır. Hər ki, mühtələmizsən, Allah zəlatı düşməyin insanlardır. Səbəblərindən də biri budur ki, dini <gülüyor> düzgün başa düşmək. Məsələn, hərəm dinin bilməmək. Bu da səbəblərləndir. Bəsləri götürürlər tərcüməni, oxuyurlar, başqalar hükm çalmaq. Tərcümələri. Tərcümələ hükm çalmazlar. Hükm sən çıxamırsan, qalın görsən ki, səhət dəyib Sən üçün çıxatma. Sən dəvət eləvət və ki, malumlər Bu işi təlkilə alınmı Amma sən isə dəvət eləb. Ələblən, əxiladın, hikmətlən və s. dəvətin qədilərlə. Nə qədər insanlar bu ələv dilin görə və yaxşı bilmədiyilərini görə səhətlə düşürlər təhnilərində. Təmsil mühtələm səbələrəm səbəblərdən bir məhətəbə məhətəllərə istinad eləməməyik, məhətəbə məhətəlləri düzgün başı düşməməyik, gətirib insan cələyatı çıxardır, düz yoldan çıxındırır, apadır. Həmçinin müxtələm səməllər günahlarını çoxalmaqı, günahlarını çoxalmaqı, sünnəli tərk eləmək, tərk eləmək, insan haqq yoldan çıxardıq. İnsan haqq dini tərk eləməklə sünnat kəlməyinə baxın axı sünnətə dindandır hak yolda olanlar hak yolda elə deyilsə sabit ola bilməz tam ola o zələt çümək çaqlara etman çoxdur ona görə bu bəzi səbəblərdən səbəblər elə ona görə Məslimə düz yolda olmaq üçün gərək bu səbəblərə diqqət verər bu səbəbləri zəldə ehtiyatda olan şeyhat yoldan qalabə düşməyə. Həmçinin e, bu ahir vaxtlar yenə bu fitnəcəllər məsələlərini qaldırırlar və qədətlər bəlkə qatırına gəlir yazırlar və s. və qədətləri yenə məsidinizi və s. Dəbi ki, bunlar o bizim məsid o quldurlarla heç bir əlaqəsi yoxdur banditlərlə, olanın heç bir əlaqəsi yoxdur üzüm məkidin, əksinə, üzüm məkid, olanın əleyhni olub və biz daima olanın eyni olmuşuz. Daima neyə ki, onları ümumiyyət alınır. kim dinlə şişirdi, kim müsələni onlara qarşı püsbaxır, kim hakimiyyətlə qarşı çıxır, hakimiyyətlə danışır, hakimiyyətlə qarşı... Biz onlarının daima qusulmuşuz. O, bu yalqa olur və ya qorqa olur, zə xəstələr. Bu, bizim əqiləlisdir. Ona görə kim, hələ bizim məkisində bağlayır? Bu, səhxdir. Onlar kafirlər doğrudan da. Və məsələyə ismi bilmirlər, nə varmıyor? Əksinə, biz kim hakimə qarşı, hakimətə qarşı, bizə elə alamaniyik, neyik? Və bizim məkis, biz hakimətə qarşı olmayır. Dolmaq olmucaqlar. Sadəcəbəzdir, ne dedin, ne dedin, cürbəcürdürlər, hansısa bir səhil xəstələr, nələyət eləyirlər, dərqal qaldırırlar bizim və s. Təbii ki, bu, savaşsızdırdı və başqa məqsədlərdir. Bizim məkid həmişə əmənəmanlığı əhməl edib və dövləti qarşı tutmaqı və ümumiyyətlə, insanlara qarşı rəhmli olmaqı və s. O, bu, qorxalı dövr, bu, yalxalı dövr və səhid ləvvəzələri el fikir elmək olaraq, deyirlər bu bizim əqidəmizdir, sələfin əqidəsi və səlaq. Lakin olarsa kimsə nəsə iləyir və səal, olaq əsbəri səniə alıqsa olan əliyib nə olmuşu daimə olarsa ümumiyyətlə qihmətli şey yoxdur, qihmətli şey yoxdur, qihmətli şey yoxdur, qihmətli şey yoxdur, qihmətli şey yoxdur, qihmətli şey yoxdur, qihmətli şey yoxdur, qihmətli şey yoxdur, Bu bir şey yoxdur. Sadıq qulduğun təsdiqidir. Cinatlar də səsləyib, qovğa üçün bəzi İslamın şüahlarından istifadə ediblər. Və salam. Özlərində göstərən kürç bular. Bular görək İslamı çox istəyirsə. Bəzi də Allahın uladır. Cahlələr və Allahın ona, Allahın ağlındır. Elhamdülillah kimi mübariyyədir və məşidin rəqsinə olan əliyyəni olur daima. Və əliyyək bizim məşidlə onu, o, salatsızdır və başqa məqsəddə fikirləşir. Allah s.ə.q. bizim işinlərə rəhmindən Allah s.ə.q. bizim işinlərə rəhmindən qorusun. Allah s.ə.q. dəvətin dağıtsın. Allah s.ə.q. bizim işinlərə rəhmindən qorusun. Allah s.ə.q. bizim işinlərə rəhmindən qorusun dolmasa mülahime yox. Ya Rabbi, ölkəmizə üçün səmağa qəhədadan baladan qoruyub. Aqula za mustafilla li ve lekum ve li sa'il muslimin İnnallahu yahu l-adl wa l-ihsana wa itay bil hurba wa yanmanil fahşai wa l-munkar ibadba yaitukum la'allakum tadakarum wa l-dikurullah ahbar vallahu ma təstāv